İbranilərə Məktub İkinci Fəsil Ona görə də biz eşitliklərimizə daha da diqqətli olmalıyıq ki, axın bizə aparmasın. Çünki mələhlər vasitəsilə bəyan edilən söz qüvviyə mindi. Hər cür təksir və itaətsizliyə haqlı cəza verildisə, bu cür böyük xilasa məhəl qoymasaq, biz necə qurtula bilərik? Bu xilas əvvəlcə rəv tərəfindən bildirildi və onu işidənlər tərəfindən bizə təsdiq olundu. Allah da əlamət, xarqələr, müxtəlif möcüzələr və öz iradəsinə uyğun olaraq payladığı müqəddəs ruhun ənamları ilə şəhadət etdi. Barəsində danışdığımız gələcək dünyanı Allah mələklərə tabi etmədi. Lakin kimsə bir yerdə belə şəhadət etdi. İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? Bəşəroğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən? Az müddət ərzində onu mələhlərdən aşağı tutdun. İzzət və əzəmət tacını onun başına qoydun. Hər şeyi onun ayağının altına qoyub tabi etdin. Allah, Hər şeyi insana tabi etdiyinə görə, ona tabi olmamış heç nə qoymadı. Lakin indi biz hər şeyin ona tabi olduğunu hələ görmürük. Amma Allahın lütfi ilə, hər kəsin uğrunda ölmək üçün, mələklərdən az müddət ərzində aşağı tutulmuş şəxsi, yəni İsanı görürük. Çəkdiyi ölüm əzabına görə, onun başına izzət və əzəmət tacı qoyuldu. Hər şey Allah üçün və Allah vasitəsilə mövcuddur. Bir çox evladı izzətə çatdırmaq üçün onların xilasının banisini əzablar vasitəsilə kamil etməsi Allaha münasib idi. Çünki təqdis edən şəxsin və təqdis olunanların hamısının atası eynidir. Bu səbəbdən İsa onları qardaş çağırmaqdan utanmayıb deyir, İsmini qardaşlarıma eylan edəcəyəm, toplantı arasında sənə həmd söyləyəcəm. Yenə də deyir, mən ona güvənəcəyəm və yenə budur mən və Allahın mənə verdiyi övladlar. Bu səbəbdən bu övladlar Tərkibcə qan vəətdən yarandıqlarına görə, İsa özü də onların insan təbiyyətinə şərik oldu ki, ölüm üzərində hakimiyyət sahibi olanı, yəni iblisi, öz ölümü ilə təsirsiz hala gətirsin və ölüm qorxusuna görə ömürləri boyu əsarətdə olanların hamısını azad etsin. Şübhəsiz o mələklərə deyil, İbrahim nəslinə yardım edər. Buna görə də o, hər cəhətdən qardaşlarına bənzər olmalı idi. Belə ki, Allaha xidmətində mərhəmətli və sadiq baş kahin olub, xalqının günahları üçün kəbbarə edə bilsin. Çünki özü sınağa çəkilib əzab çəkdiyi üçün sınağa çəkilənlərə kömək eləyə bilər.